Txaldeon entzuleok eta ongi etorri igogailua saio honetara. Beste, astebetez, betez, egunerokotasunari buruzko gai interesgarri buruz arituko gara, gero zuen bizilagunekin igogai joan, buruz iburuz hitzegin eduki dezazuen. Aste honetako gaia, ba, benduko bigarren amabostaldian sartu garen honetan, Ba, nagotan agotan, dabiltzan, eguberriak edo Gabonak izango dira, eta horretarako, ba, hainbat aditu ekarri ditugu, honi buruz hitz egiteko. Gabonak azkenean, ba, danok ospatzen ditugu modu batera, beste batera, baina, ba, horrein dela urte askoetatik ona, ba, asko aldatu den gaia da, lehen jaik riztaua ziren, horrein jabeste gauza bihurtu dira, eta, bueno, ba, azteko, ari bidez, e, zentratutako kontu badela izango genuke askok, eta horretara komendaukagu um, Oscar Garcia umeekin egiten du lan, ume izandakoa ere, eta bueno, gai honen inguruan mapa batzuk emateko edo zerren aldatu dago umei begirako gabonen kontu hau. Bai, Arratsaldeon eta e, bai, e, asko aldatu da ni e, lehen eh Gaztetxako eh Gazteak ni zurez eh zeukatela e, ilusio handiagoa. Oraingero utzi ilusio gutxiago nabaritzen saie. Eta e, bad dirudi bakarrik op paretan interesatuta daude. Mm -hmm. e, adibidez e, gure ikastetxean urtero ospatzen dugu e, jabat eta e, lehen interes handia zeukaten e, aktivbitaitatan parte hartzeko eta orain e, ia bultxatu behar dugu. Mm -hmm. e, horretan ibiltzeko. Eta niuzte ere etxetan e, nabertzen da pilo bat... E, leen ezinezkoa zen ateratzea e, e, gabon gauean eta orain aldiz ia e, normala bihurtu da Hogeita an bezala orduan e, guztiz saltatu mm -hmm. da niresteiz txarrera pentsatzen du soldatu dela bai niresteiz txarrera gaindu mm -hmm. bai beste kontua gabonetan izaten da umeek batezbe abesten dituztelako gabon kantak eta horretarako Gaihonen ingurun aritzeko ziortza hartabe daukagu abeslaria eta musikan aditua Arratsaldeon sihortza. Arratsaldeon. Zelan aldatu da gabon kanten kontuago. Bueno. Sukondo kontu esan dosun bezala gizartearen modernizazioaren eraginez eta bueno, eta gizartearen evoluzioaren eraginez ba hainbat ohitura galdu egin dira, ezta. Gabonetako hainbat ohitura galdu egin dira. E, eta bueno, Gabonet, Gabonek e, kutsu religioso hori oroar, galdu egin dute. Eh, dudari gabe eh Gabonkatetan oraindik eh bisirik dira utsu religioso horrek. Esate baterako ba Gernika aldean eta, bueno, Busturia aldean olan oro ospatzen diren e, Marijesietan ez dakitino e, sentzun dosun e, Marijesien eze, ganean, eze. Bueno, Marijesiak dira Gabonetako 900ren bat. E, gabon gauaren aurreko bederatzi gauetan gernik hartalde bat e, erriko kaleetan barrena ibiltzen da Gabonetako misterioa eta Jesusen jaiotzari buruzko koplak abesten eta hori da, hori da, hori da beroketa zango dugu bai eta gaur ba, e, kanta horietariko baten zungo dugu Benari dut bai eh bueno, orresgain eh oraindik ere ohitura dago Abenduaren 24 lauan, gabon gauean, ba urteteko mm -hmm. eta horbe kutsu religiosoa duten kantak abesten dira, ba Oi edo Mesia sarritan edo holako mm -hmm. kantak. Gero bestalde, eh Olentzeroren inguruan, Olentzero, gure personaia right. ja, persona ja famatu hau, honen inguruan e, hainbat gabon abesti kantetan dira. Denok esagutzen dugun berzinoa da, ba hori. Olen zero joan saigu mm -hmm. mendira lanera intentzioarekin ikatze gitera ba esagutuko dozu, ezta. Mm -hmm, Goratzeantzulei eh siortza beslaria dela eta egunero irratian ez dago la aukerarik, holakorik entzuteko. Baina olentzeroren e, kanta honen olentzeroren inguruan ba beste bersio batzuk be sortu dira. Oraintzu ez da adibidez Spiritz Porrotz eta Mari Mototz eh, Mototzek ba, egin daben kantea. edoen ekantaken ba bertzio hau ole, olentzero, ole, olentzero, olentzero Bueno, ba, asko aldatu da gabon Gabonkanten kontu ere ikusten egunez, eskerrik asko ziortza, ea urrengo zailo baten ere gehiago kantatzera animatzen zaigun. Eta Gabonekin jarraituz beste kontu bat izaten da gehiago edo gitxiago, baina deno jaten dugu behar baino gehiago edo normalean baino gehiago badatauetan ez da. Eta oni buruz aritzeko, e, amaia oserin gastronomoa daukago gaur, hemen gurean, eta ez eguzo amaia, Gabonkanten? Gabon? Sí, sí, se gartatzen saigo jatekoarekin sosoi hauetan aldatu da ere, eh jatekoa eta gaur egun gure mailetan egoten dena. Bai, aldatu da. Pentsada egun adibidez. E, Zukzen bat biderrez ospatu dituzu dagoeneko aurtengoak Gabonak. Aurtengoak? Bai. Dagoeneko. Ah, bueno, bai? ba, errege eguna urtarrilaren 6an ias. Yes. Eta oraindik ez dituzu izan arteko Baskaria, kuadrilla Baskaria, eh, laneko afaria, ez dakiz? Eh? Bai, bai, bai. Bai, ba, hori da, lehenengo aldaketarik nabarmenena hori da, ez? Lehen gabonak familia artean ospatzen genituen, eh, ospakizun privatu bat bakoitza bere familiarekin, familiak elkartzen ziren, uh -huh. eh, eta gaur egun eh, ospatzen ditugu hainbat biderrez. E, mm -hmm. Kompromisu soziala bilakatu da gabona naiz eta fededuna izan, mm -hmm. ez izan, naiz eta e, modu batean edo bestean ospatu, ez Eta ematen dudana janariaren inguruan mm -hmm. egiten dugula. Kompromisu agur eurdaia rentzako ere. Bai, ez da? bai, mm -hmm. bai. Zelako osasuna zainketa ez dugu egiten egun hauetan, ez. Dira, dira. Lehen Bizpa hiru jaki aukeratzen ziren oso kalitate honekoak eta egun berezia izaten zan, Mm -hmm. edo afari edo baskari berezia izaten zen familian, bizi guaintza urzal, zer arrainzopea... Eta gaur egun daukagu hori eta askoz gehiago. Ja, e, jaten hazi hor duko, beteta gau deia. Eta gero bai. askotan parranda. Hori da, eta gero azaldu, parranda. Eta... eta zenbat biderrez, e, ateratzen garen, lehen e, Oskar rekomendatzen zuen abaita ere, ez, Eh, lehen eh, ez ginen ateratzen. Gaur egundana egiten da mm. eh, sozializatu egiten dugu, baina baina modu estratosferikoan, ez? Mm -hmm. Orduan ospakizuna bera zertan gelditu da. Zer saltzen di gutelala mm -hmm. gabona, ez? Hori pentsatu beharko genduke. Orduan Oskarri ilusatutako galdera berdina, txarreragoaz gabonen kontuan ere edo Bueno, ni ez naiz bat ere gabonzalean. Nire kasuan mm -hmm. bakoitzak ospatu berdu gabonak mm -hmm. nahi duen moduan, baina inposatzen diguten Nori, po, e, uh -huh. buen Buenreismo hori ere, ba, eta gaur egun nola proiektatzen dugun hori zare sozialetan, zarean eta bar eta bar. Ba, jende askok ez dauka familiarekin egoteko aukerarik eta zelan saltzen da hori gizartean ba, ez. Uh -huh. Vale, ba eskerrik asko Amaia. Bueno, dator Nastelarte. Bolida, horrengan rengo ditugu gai interesgarriren bat, bai. baina honekin amaitu aurduko beti bezala entzulei bere tartea eskaineko diegu galderak edo lusatzeko gaurko gonbidatuei, beraz telefonoa zabalikituko dugu ta ea bat emaitza deitzen digun mesedez deitu. Bai? Ba. a ber bai, em Arratsal Leon Bai, bai, bai, arratzalde hon. Ezan, nortzala, zinaz hori izena. E, kaixo, e, gorka naiz, bueno, eta lehenik eta behin, barkamen haze, apur bate nago irratian, ez nahi zelako, askotan e, e, agertzen, eta, bueno, zorionak ez, sekulako lan egiten duzue, nik zazpigarren solairu baten bizi naiz eta orduan, hmm. bueno, ba, konbertsa zinu asko salbatu izki da zue, e, mm -hmm. eta oso ondo dago, bueno, gaur. Zalantza e, bat daukate eh, kontatuko daizu, eta ber, e, nire erraina dator, iritik, e, semea joan zitzaigun irira, ikastera, eta erraina dator, iritarra da, eta, bueno, e, gabonak gurekin ospatzera dator, eta uhum. pastafaria da, bera, orduan, claro. E, E, arazoak ditugu bai e, ziortzak bai amaiak komentatu dituen gauzekin gu lentxeroa bestekoak gara maibueltan eta, mm. maia klaro, lentxerok esaten du ba hori e, Jesusen jaiotza dela eta mm. etaztugu bere sinismenik e, zera mindu nahi eta orduan ba alde batetik e, beste alternatibarik egongo litzateken eta gero janariaren aldetik? Karo, basta faria dan les, ba, aber pasta aplaturen bat edo, e, zera, e, Gabonetako, eh, aproposa dena, ba, mm -hmm. baia, eh, e, e, ideiaren bat eta hori berriz ere, es, sorionak e, eta mieskak. Eskirak asko, gorka, eskerrik asko gorka, zeiatuko gara zu bezala irigunetan bizi diren, es, etxe altuetan bizi diren, e, bai, bizitza pizka gehiago errasten. Siortza amaia nok erantzun nahi du lenengo, siortza igual, e, Ike abestuko e, dio eta abesti bat, e, olentzeroren e, irugarren bertzio bat. Uh -huh. e, takolo, bueno, takolo, ez, takolo jubilatu zen, pirritz borrotz eta mototzen e, uh -huh. abestia. Eta abestiak dino honela. Olentzerotaztoa basora joan dira, bidean galduetaz zerretu dira. Olentzerokaztoai belarritik dira. Astoa ko lentzeroi praketatik tira, olentzero kasto bai belarritik tira. Astoa ko lentzeroi praketatik tira. Bueno, luxu Ai. bat, eh, siortzen ahotsamen gure gure programa luditzea. Eskerrik asko publikoari. Dena dela, la ni eh, nais aditu honetan baina hor eh, zure errainarekin daukasun konpromiso hori dena olentzero eta nola berarekin uztartu legunean sare sozialetan eh, ikusi nuen wala pope en traje terminoa ere bai agian eh, uztartu daitezke izen horren bitartez eh, bi tradizio horiek edo ni kor botatzen dute nais baina amaia eh, jateko ari dogienez bai pasta, pasta jaleak direla ez komentatu du ba ni komentatuko ni pasta karbonara erara prestatzea, aurreti asustea prestatze prestatuta, eta horrela tarte bat e, hartzea, lasai-lasai ba, egoteko lasai izketan, edo poteoan, edo nahi dutena, eta afari e, pla, pla, pasta plater horrekin, plater bakarra izan daiteke, eta lasai askoia afaria eginda. Ba, ba, oso, ondo. Ba, bueno, e, espero e, entzulek, ba, punta kartui izana batez ere erekin jaltuetan bizi direnek eta ba beste bein eskerrik asko denoi eta joailuan hitz egiteko gai interesgarriren bat etxerara mango uzulakoan asko amaitzeko olentzero olentzolin lorintziro esan barneu baina olentzeroren azken bersio trap bersio bat jarriko dugu beraz datorren astearte arte, eskerrik asko denoi